Розділ тринадцятий «Перш ніж застрелитися, чом би тобі не подумати самостійно?» Саме це вона й намагалася робити, скеровуючи старий пікап по звивистій дорозі, що вела до обійстя Елвіна з Джельке. Вона починала вірити, що Стома, навіть коли він не перебуває в одному з нею автомобілі, кращий детектив, аніж з Дорін Маркіс у найкращі її часи. «Скажу коротко, почав Том. Якщо ти не вважаєш, що Елл Джельки. Джельке – Брав у всьому цьому участь, я маю на увазі серйозну участь, ти здуріла. Звичайно, я здуріла, відповіла вона, бо інакше чому б я намагалася запевняти себе, що я застрелила небезвинну людину, коли сама розумію, що саме це я і зробила. Це голос почуття вини, не голос логіки, відповів Том, тоном дратуючи самовпевненим. Ніяким пухнастим зайчиком він не був, навіть чорно-білим ягнятком він не був. Прокинься, Тес оджин. Ці двоє були не просто братами, вони були партнерами. Партнерами по бізнесу. Брати ніколи не бувають просто бізнес-партнерами. Там завжди є щось набагато складніше. Особливо, коли за матір їм править така жінка, як Рамона. Тес звернула на гладеньку заасфальтовану під'їзну алею Елас Джельке, Їй подумалося, що тому у даному випадку так і може мати рацію. Точно знала вона одне. Дорін з її подругами по в'язальному товариству Ніколи не стикалися з такою жінкою, як Рамона Норвіл Загорівся ліхтар Завівся собака Явк-явк-явк-явк Та чекала, поки ліхтар погасне і замовкне пес Ніяк мені дізнатися про все напевне, Томе Ти не матимеш певності, поки не роздивишся все на власні очі Хай навіть він і все знав, це ж не він зґвалтував мене Том якусь хвильку мовчав вона вирішила, що він здався. Але тут він знову заговорив. Коли хтось робить щось зле, а другий про це знає і не зупиняє його, вони обидва однаково винні. В очах закону, а також у моїх очах, скажімо, Лестер сам один вистежував, гвалтував і убивав. Я так не думаю, але припустімо, що було саме так. Якщо старший брат про все знав і мовчав, вже тільки за одне це його варто було вбити. «Фактично, я сказав би, що кулі для них занадто легкий кінець. Насадити на розпечену кочергу – оце було б ближче до торжества справедливості». Тез утомлено помотало головою і торкнулася револьвера, що лежав поряд з нею на сидінні. Залишилася одна куля. Якщо їй доведеться використати її проти собаки, а й справді, що значить ще одне звичайне вбивство між друзями? Треба буде десь вполювати собі нову зброю – Ну, звісно, якщо вона не збирається повіситися чи щось таке подібне. Але ж парубки на кшталт цих зджельки джельки зазвичай мають зброю. У тому то й полягає ласа штука, як сказала би Рамона. А вже ж це, якщо він знав. Проте аж таке поважне якщо не виправдовує кулі в голову. З матір'ю так, там все ясно. Сережки стали тим доказом, якого я потребувала. Але ж тут ніяких доказів. Справді. Голос в тому звучав так тихо, що Тес його ледве дочула. «Подімо подивимося». Собака не загавкав, коли вона зійшла на ганок, але Тес собі уявила, як той стоїть просто за дверима, зачаєний з оскаленими іклами. «Губере! Акий чорт! Для сільського пса це ім'я нічим не гірше за будь-яке інше! Мене звуть Тес. У мене є для тебе гамбургер. А ще я маю револьвер з одним набоєм». Зараз я збираюся відчинити двері. На твоєму місці я би вибрала м'ясо, гаразд? Домовилися? А нігав. Може він вимкнувся разом з ліхтарем? Або принишк перед вторгненням смачненької грабіжниці? Тес спробувала один ключ, потім другий безуспішно. Ці два либонь від офісу їхньої транспортної компанії. Третій ключ обернувся в замку, і, не витрачаючи часу на втрату хоробрості, вона мерщій прочинила двері. Тез була, не уявляла собі бульдога або ротвейлера з червоними очима і слинявими щелепами, а побачила Джек Рассел Тер'єра, котрий дивився на неї з надією, помахуючи хвостиком. Тез поклала револьвер до кишені куртки і погладила песика по голові. «Боже, милистовий!» – мовила вона. «Лишень подумати, як ти мене був налякав!» «Не варто було лякатися!» – сказав Губер. «Скажи мені, де Ел?» «Не питай», – відповіла вона. «Хочеш гамбургер тільки?» – попереджаю, він, можливо, вже зіпсований. «Давай його сюди, бейбі!» – кивнув Губер. Та спершу дала йому м'яса і тільки потім увійшла всередину. Причинила за собою двері і увімкнула світло. «А чому би і ні?» – «Тут врешті-решт вони тільки вдвох із Губером». Елвін з джельки тримав свій дім у кращому порядку, ніж його брат. Підлога і стіни тут були чисті, не видно було стосів обмінного каталогу дядечка Генрі а на полицях вона помітила навіть декілька книг. Стояли тут також кількома з грайками гумелівські статуетки, а на стіні в рамці висіла велика фотографія їхньої з братиком Мамзіли. теж подумала, що деякий натяк в цьому є, але навряд чи це можна вважати гідним доказом чогось. Хоч будь-чого. От аби тут було фото Ричарда Відмарка в ролі Томмі Удо, то була б інша справа. «Чому ти посміхаєшся?» – спитав Губер. «Не бажаєш поділитися?» «Фактично ні», – відповіла Тес. «Звідки почнемо?» «Я не знаю», – відповів Губер. «Я всього лише пес, а якщо до добавки тієї смачної телятини?» Тес згодувала йому ще трохи м'яса. Пес звівся на задні лапи і двічі крутнувся на місці. Тес зачудувалася, чи вона не божеволіє. «Тома, ти маєш щось казати? У хаті його брата ти знайшла свої трусики, правильно?» Так, знайшла і забрала їх. Вони порвані. Та я б ніколи і не одягала їх знову, навіть якби вони були цілими, але ж вони мої. А що ти ще там знайшла, окрім жмута дамської білизни? Що ти маєш на увазі під твоїм ще? Але тому не треба було їй цього пояснювати. Питання полягало не в тім, що вона знайшла. Питання полягало в тім, чого вона не знайшла. Ні своєї сумочки, ні ключів. Ключі Лестер з Джельки міг закинути в ліс. Саме так зробила би на його місці сама Тес. А сумочка – то вже інша справа, то була річ від Кейт Спейт, вельми дорога, і всередині неї було пристрочено стрічку з її ім'ям. Якщо сумочка і все, що в ній лежало, не знайшлося в Лестеровій хаті, припустимо, що він не закинув її разом з ключами в ліс, то де ж тоді вона зараз? Я голосую за цей дім, промовив Том. «Давай не роздивимося!» «М'яса!» – дзявкнув Губер і зробив новий пірует. «Звідки нам почати?» «Ходімо», – погукав Том. «Чоловіки більшість своїх секретів ховають в одному з двох місць, або у спальні, або в кабінеті. Дорін цього може і не знати, але ж ти знаєш, і в цьому будинку немає кабінету». Вона увійшла до спальні з джельки, Губер плівся слідом, де знайшлося супердовге доспальне ліжко застелене без витівок по-військовому. Тес зазирнула під нього. Ніц. Уже мало не зробивши крок до шафи, вона раптом застигла, а тоді знову повернулась до ліжка. Підняла матрац, подивилася. Минуло якихось п'ять секунд, ну нехай десять. Перш ніж вона вимовила сухим, безбарвним голосом єдине слово. Джекпот. На пружині сітці лежало три дамських сумочки. Той невеличкий підсумок-клач – що лежав посередині, Тесу пізнала би де завгодно. Розчахнула сумочку. Всередині не було нічого, окрім пакуночка клінекса та олівця для брів з хитромудро затаєною на його протилежному кінчику щіточкою для вій. Вона поглянула, чи на місці шовкова стрічка з її ім'ям. Але та зникла. Прибрано її було акуратно, але Тес все одно помітила один крихітний поріз на витонченій італійській шкірі, там, де висмикували стіпки. «Твоє — Твоє? — запитав Том. — Сам знаєш. — А як щодо олівця для брів? — Такі продаються в аптеках по всій емери. — А саме цей твій? — Так, мій. — Ну, тепер ти вже переконалася? — Я... — Утес клубок застряг у горлі. Вона відчувала щось, але не мала певності, що саме. — Полегшення? Жах? — Так, гадаю, що так. Але чому? Чому обидва вони? Том нічого не сказав, бо не мусив. Дорін могла цього і не розуміти, або не бажала визнавати, якщо розуміла. Бо літні леді, котрі зачитувалися її пригодами, не любили лячних вивертів. Проте те згадала, що саме вона все зрозуміла. Їхня матінка трахала їх обох. Саме так сказав би психіатр. Лестер став гвалтівником, а Ел – фетишистом, котрий брав у цьому опосередковану участь. Він, ймовірно, навіть допомагав, запроторити одну або і обох тих жінок до труби. Цього і ніколи не дізнатися, напевне. «Обшукувати весь дім часу займе аж до світанку», – сказав Том. «Але ти можеш ретельніше обшукати цю спальню». соджин. Решту речей із сумочки він, можливо, знищив, порізав на шматочки кредитні картки і викинув їх у річку Свебріч, як на мій здогад. Але тобі варто переконатися, бо будь-що на чому може бути позначене твоє ім'я – приведе поліцію прямо до твоїх дверей. Почни з шафи». Тес не знайшла в шафі кредитних карток чи чогось іншого, що належало б їй, а втім дещо їй так і трапилося. Воно лежало на верхній полиці. Тес зійшла зі стільця, на якому стояла, і розглядала цю річ зі зростаючою відразою. «Качення, яка іграшка, Левонь улюблена колись іграшка якоїсь дитини. У цього каченяти не було одного ока» а його синтетичне хутро обвалялося. Воно було фактично здерте в кількох місцях, так, ніби це качення, хтось запестив до смерті. Збоку на вицвілому жовтому дзьобі виднілася темно-бордова пляма. «Це те, що я думаю?» – спитав Том. «О, Томе, я гадаю, що так. Трупи, які ти бачила в кульверті, могло одне з тих тіл належати дитині?» «Ні». Жодне з тих тіл не було настільки маленьким, проте, можливо, кульверт під Стагроуд не єдине місце, де ховали трупи брати з Джельки. Поклади іграшку назад на полицю, залиш для поліції цю знахідку. Тобі треба перевірити, чи немає він комп'ютера з даними в ньому про тебе, а потім ти мусиш звідси к чорту вшиватися. Щось холодне і вологі торкнулося руки тес. Вона ледь не заверещала. То був губер, він дивився на неї своїми яскравими очима. «Ще м'яса?» – попросив Губер. І Тес дала йому шматочок. «Якщо в Джельки є комп'ютер, можеш бути певним. Він захищений паролем, та ще й таким, мабуть, що мені його ні не зламати, клацанням навмання. Тоді забери його та закінь у Тубісову річку, коли їхатимеш додому. Хай спить собі там, разом з рибами». Але в будинку не виявилося комп'ютера. Уже в дверях Тес згодувала Губеру рештки м'яса. Він либонь виригає потім все на килим, але великому водієві до того вже немає діла. Том запитав, «Ти задоволена, Теса Джен? Ти задоволена тим, що вбила небезвинну людину?» Вона гадала, що мусила би, бо тепер її самогубство виглядало явно неслушним вибором. «А як бути збецініл, Томе, як щодо неї?» Том не відповів і, знову ж таки, бо не мусив, бо він врешті-решт це вона сама. «Чи не вона?» Щодо цього Тес не мала цілковитої певності. Та й чи має це якесь значення, якщо вона знає, що їй робити далі? А щодо завтра, то завтра вже буде інший день. Скарлет О'Гара мала щодо цього рацію. Що має значення, так це те, що поліція мусить дізнатися про тіла в Кульверті, хоча б тому, що десь можуть бути родичі й друзі, котрі їх усе ще шукають, а також тому... Тому що плюшеве качення підказує, що десь можуть бути і інші. Цей голос уже належав їй. І це було добре. О 7.30 наступного ранку після менш як трьох годин рвучкого, насиченого кошмарами сну, Тес увімкнула свій кабінетний комп'ютер. Але не для того, щоб писати. Писання було найостаннішим з усього, що вона наразі мала на думці. Чи Заміжня Бе цінил? Тес згадала, що ні. Того дня в її офісі вона не бачила на Беці Ніл обручки, та навіть якщо її вона могла і не помітити, то сімейних фотографій там не було точно. Єдиний образ, який вона пригадувала, це фото Барака Обами в рамці, але той одружений з іншою. Отже, маємо. Беці, ймовірно, розлучена або самотня. І, ймовірно, ж не зареєстрована на жодному ресурсі в інтернеті тож у такому випадку комп'ютерний пошук не дасть їй абсолютно нічого. Те сприпускала, що може знайти її у Stagger Ін, якщо знову туди з'їздить. Але вона не хотіла знову з'являтися в Stagger Ін більше ніколи. «Навіщо ти вигадуєш собі клопіт?» – спитав з-під віконня Фріці. «Перевірила би принаймні телефонні номери по Свебріджу. А чим це від тебе так тхне? Не вже собакою?» «Так, це Губер. Зрадниця!» – зневажливо промовив Фріці. Пошук показав їй близько дюжини різних Ніл. Один номер належав Е-Ніл. Наразі Е означає Елізабет. Був лише один спосіб це з'ясувати. Не відкладаючи, це майже напевне позбавило б її хоробрості. Тес набрало номер. Її пройняло потом, В серце колотилося, мов скажене. Телефон прогудів раз. Другий. Це, мабуть, не її номер. Може, він належить якийсь Едіт Ніл. Ба навіть якийсь Ельвірі Ніл. Три гудки. А якщо навіть це номер Б цініл, її Лебонь немає вдома. Вона може бути зараз у відпустці десь у кетскілах. Чотири гудки. Або знялася та й завіялася з кимось із зомбі пекерів Що тут неможливого? Соло-гітаристом. Можливо, вони разом співають «А чи зуміє твоя кицька подолати цього пса?» В душі після того, як на тому боці взяли слухавку. Тес відразу ж упізнала голос. «Вітаю, ви подзвонили до Беці, але наразі я не можу підійти до телефону. Далі прозвучить гудок, а після нього ви самі знаєте, що робити. Доброго вам дня!» «Дякую, день у мене був поганий, а минула ніч була іще набагато гі...» У слухавці прогуло, і те раніше, ніж усвідомити, що вона збирається щось сказати, почула себе, як вона вже балакає. «Вітаю, пані Ніл, це Теса Джин, вам телефонує авторка в'язального товариства». «Ми з вами познайомилися у Stagger Inn. Ви мені віддали мій том-том, а я написала автограф для вашої бабусі. Ви звернули увагу на садна в мене на обличчі, і я вам тоді дещо збрехала. Не було ніякого бойфренда пані Ніл». Тез заговорила швидше, боячись, що стрічка в автовідповідачі закінчиться раніше, ніж вона все розповість. Для неї стало відкриттям, що їй так нестерпно хочеться все розповісти». «Мене було зґвалтовано, це так жахливо, але потім я спробувала все виправити, і я, я мушу побалакати з вами про це, тому що...» У телефоні почулася клац. А тоді Тес знову почула голос Беці Ніл. Тепер уже наживо. «Почніть спочатку», – промовила та «але, не поспіхом, я щойно прокинулася, і все ще напівсонна».